És dimarts 7 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem de la xerrada sobre el bitcoin que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 al Centre Municipal d'Educació amb Sofia Líceres. També us explicarem que milers de nens i nenes van rebre els Reis d'Orient la nit del 5 de gener a Palafrugell i a Llafraig. Relacionat amb el nostre municipi, també us explicarem que més de 500 gossos han estat recollits durant aquest passat 2019 per l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugit. La informació comarcal ens portarà a parlar del nou servei d'estètica oncològica a l'Hospital de Palamós. Tornarem cap a casa nostra i ho farem per explicar que SOS Costa Brava impugna la llicència d'obres del nou auditori de Cap Roig que l'Ajuntament de Palafrugell va atorgar el passat mes de setembre. I acabarem parlant també de Medi Ambient, en aquest cas amb la campanya al voltant de la nevada del 2010 i ja és que des de l'àrea de Medi Ambient estan organitzant una gran exposició fotogràfica i un cicle de conferències. Comencem aquest informatiu després de les vacances de Nadal i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell, que rebrà la visita de Sofia Aliceres, que explicarà què és el Bitcoin. La Sofia Aliceres ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquest matinal amb en Rafel Corbí i ens ha explicat una miqueta, en defecte d'aquests 5 cèntims, de com anirà aquesta xerrada enmarcada en les activitats sobre economia, el 7 a les 7, que organitza habitualment el Centre Municipal d'Educació. Com us dèiem, Sofia Aliceres és especialista en màrqueting en línia i ha passat per aquesta sintonia per explicar-nos, per avançar-nos alguns detalls d'aquesta conferència La paraula bitcoin va aparèixer a fa 11 anys, us posem en context, a través d'una entitat japonesa anomenada Satoshi Nakamoto D'aleshores en Sa se n'ha anat parlant cada vegada més i el bitcoin també, us hem de dir que se'l coneix com a criptomoneda, la Sofia Lizeras expliquen en aquesta sintonia que aquesta és una moneda digital i que permet transaccions monetàries sense intermediaris. Justament una moneda digital, 100% digital. Aquí ja no et pots imaginar algú físic I llavors um, I és una moneda simplement que el que fa és intercanviar entre dues persones els diners sense cap intermediari. És a dir, jo tinc uh, 50 euros i et pucll passar en tu. i llavors tenim uns moneders digitals, és a dir el telèfon mòbil i ens passem els diners. Aquí el, el que no hi ha és cap intermediari, que faci de verificar la transacció. Justament això és el que fa important el bitcoin, perquè de sobte no n'hi han bancs i no hi ha governs intermediant els diners de cada un. Aquests moviments, però, es poden dur a terme gràcies a l'anomenada blockchain o internet del valor, una tecnologia que permet tenir més seguretat dels diners que es mouen, com destaca l'experta en màrqueting digital el que s'està fent és que aquesta moneda sigui molt més segura que inclús els diners que puguis tenir al teu banc, eh, és molt més transparent es pot veure tots els diners que hi han amb la qual aquí tot el tema ja saps de corrupció, bla bla bla, tot això queda fora perquè es pot veure a la blockchain tots els diners que hi ha en moviment a cada minut, en viu i llavors això fa realment que sigui molt més segur. I més de 10 anys després de la seva aparició, l'ús d'aquesta moneda digital és cada vegada més generalitzat en aquest sentit Lizeras ha destacat que cada vegada més empreses s'estan interessant pel bitcoin, de fet també ha comentat que s'ha invertit més de 200 bilions de dòlars per crear un ecosistema per utilitzar aquesta moneda. És a crear un ecosistema. Ja, ja està muntat un ecosistema d'una inversió de més de 200 bilions de dòlars. Vull dir, hi ha moltíssima gent ficada en aquest món, hi ha moltíssimes empreses molt interessades en aquest món i llavors això ha fet que sigui molt més còmode ja utilitzar bitcoins ja és molt més fàcil, abans potser era més difícil, la gent no ho entenia, però bueno, cada vegada ho estan posant més fàcil gràcies al, al mòbil, per exemple, perquè és una opció de mòbil directament. Un dels grans dubtes a l'hora de confiar en aquest tipus de moneda digital és el fet que no sigui una cosa física. En aquesta línia, Lliceres, novament, ha remarcat que és una tecnologia que permet tenir més control sobre els diners que un té, no obstant això, cal tenir coneixements al voltant de les criptomonedes. Però per això estem nosaltres, per dir, bueno, una cosa són les empreses que puguin gestionar els teus bitcoins com si ara fos al banc que gestiona els teus diners, però si tu coneixes bé aquesta tecnologia, et donaràs compte que els teus diners sempre seran teus i tu tindràs el control sobre els teus diners. I cap més, ningú una més. Llavors... Que es pugui desaparèixer? Home, si existeix alguna cosa estranya i ens quedem sense internet, doncs segur que sí. D'altra banda, la seguretat a internet és sempre un tema que es posa amb dubte. Per això, també hi ha gent que no acaba de confiar en aquest sistema. En aquest sentit, Sofia Liceras ha destacat que per hackejar aquesta tecnologia s'ha de fer a molts ordinadors diferents a la vegada i que, per tant, és molt complicat aconseguir-ho. Si un hacker o alguna cosa estranya vol entrar dintre d'aquest aquesta xarxa, no podrà. Per què? Perquè ha d'entrar a moltes cases al mateix lloc, al mateix temps. Okay? Llavors, això és el que li fa completament segur el bitcoin i per, i per això està. Vull dir Sempre diem, hi han dues coses molt importants dintre d'aquest món. Una és que no hi ha, hi ha descentralització, és a dir, no hi ha cap banc ni re central que estigui donant aquest servei, sinó que és un muntó d'ordinadors a nivell mundial que a mi m'agradarà portar-vos els ordinadors que són, vale? us portaré allà el, el tipus d'ordinador que s'utilitzen mm, per el els, podreu, mm. els podreu veure podreu veure la cosa física que serveix per fer les validacions de, dels diners de tot el món així doncs, el fet que sigui una tecnologia descentralitzada és el gran punt a favor de la seva seguretat. La formadora en bitcoin i tecnologia blockchain ha explicat que el 2009 un bitcoin equivalia a 10 cèntims d'euro, actualment una moneda digital equival a prop de 7.000 euros. Recordeu que per assistir a aquesta xerrada al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós de Palafrugell doncs és gratuït, és avui a les 7 de la tarda i d'altra banda, si voleu saber alguna cosa més, a més, abans d'assistir en aquesta xerrada, doncs podeu recuperar la conversa que en Rafel ha mantingut amb la Sofia Liceras al voltant del Bitcoin i la tecnologia blockchain a la nostra pàgina web, radiparafrgell.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 7 de gener i a continuació posarem la mirada, farem balanç de com va anar la cavalcada de Reis de Palafrugell, dels Reis d'Orient, que van arribar en dues ocasions a la nostra vila primer a través del port d'Allafranc de i després doncs es van eh, dirigir cap al centre de Palafrugell per fer doncs la tradicional també cavalcada de, de Ses Majestats Reials que van arribar per mar acompanyats d'un espectacular castell de focs que els hi va donar la benvinguda i a Palafrugell ho van fer damunt de les clàssiques carrosses. El seguici reial d'Allafranc va arribar puntualment en barca al port acompanyats d'un espectacular castell de focs iniciant-se un recorregut que va travessar tot el passeig fins a la plaça del promontori per rebre la benvinguda oficial. Els actes d'Allafranc estaven organitzats per la Comissió Desfilada Marítima dels Reis Max d'Orient, el Club Nàutic Llafranc i l'Associació de Veïns i Amics d'Allafranc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugir. D'altra banda, els recorreguts de la desfilada de Palà-Frugell van començar a la plaça del Sol i es van dirigir a través dels carrers Torres-Ijonama-Pi-Margall dels Valls i de Cavallers a plaça Nova on es van fer els actes oficials de benvinguda als parlaments una vegada més van ser realitzats des del balcó del Centre Fraternal i tot seguit els Reis es van dirigir a l'interior del Teatre Municipal on van saludar personalment a tots els nens i nenes de la vila. Enguany, la cavalcada de Reis de Palafrugell s'havia sumat, recordem, a la campanya cavalcada amb altesà promoguda per l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra, també coneguda, com volem acollir, que promou la participació de persones negres a les cavalcades d'arreu de Catalunya. Els actes que van tenir lloc a Palafrugell estaven organitzats per l'Ajuntament Palafrugell i l'Associació Comissió de Festes de Nadal a la cavalcada i van participar més de 150 persones amb la col·laboració de l'Associació de Carrosaires Colla als quatre arreplegats de Carnaval l'Espai Jove, Pixes i la peça Produccions, Ràdio Palafrugell i l'Associació Gironina de Sors. Tots els nens i nenes que van assistir a la recepció reial que tenia lloc a l'interior del teatre municipal van ser obsequiats amb un got de xocolata desfeta a la sortida del teatre, gentilesa dels bars, cafeteries i pastisseries de Plaça Nova, com són el bar Els Pingüins, Centre Fraternal, Mercí, Pastisseria Serra i Pizzeria Can Muragues. Un any més també recordem que es va oferir el servei que permetia que qualsevol nen o nena que per malaltia no pogués assistir a la cavalcada i volia rebre... La visita dels Reis ho podia fer trucant al telèfon mòbil de l'àrea de Cultura abans de les 6 de la tarda del dia 5 de gener. I finalment, també cal destacar que abans el seguici reial va realitzar les tradicionals visites al centre Palafrugell, gent gran i a l'asil. Així doncs, en aquestes cavalcades de Llafranc i de Palafrugell d'aquest 2020, doncs, a prop d'un miler de nens i nenes i també Adults van omplir els carrers de Palafrugell i el port de Llefranc per donar la benvinguda als serreis d'Orient. I abans de la informació comarcal en aquest informatiu de ràdio Palafrugell d'avui 7 de gener parlarem d'una notícia que han avançat els companys de televisió de Costa Brava i que ens porta a parlar de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugell que durant el passat 2019 va recollir més de 500 gossos en aquest 2019, com us dèiem, un fet que suposa que en els 10 anys que porta oberta aquesta protectora de animals hagin recollit ja gairebé 6.000 gossos. Aquestes xifres indiquen, doncs, que encara falta molta feina de sensibilització i conscienciació a la població sobre el que suposa tenir una mascota i sobre les conseqüències de l'abandonament tant a nivell personal d'animal com poden ser traumas psicològics, angoixa, desorientació, estrès o desnutrició, per exemple, com en l'àmbit social de despesa econòmica, accidents de trànsit o risc d'agressions, entre d'altres. Àngel Viladegut, responsable de l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugell, passava per aquesta sintonia a mitjans del 2019 per recordar-nos que aquest nombre tan elevat d'abandonaments s'explica sobretot per la manca de sensibilització i de conscienciació de les persones. És per falta de sensibilització, per falta d'educació i també per falta de persecució a les persones que, que, que abandonen animals. Un dels motius de perquè n'hi ha tants abandonaments és que només un 30% dels gossos que recullen doncs, van identificats amb el microchip, que és obligatori des de l'any 1998. Sí, doncs, com ha eh, reclamat en altres ocasions, Àngel Viladegut en aquesta sintonia doncs, eh, demanava més madura per part de les lleis no? contra aquestes persones que, d'una doncs, eh, banda, no, posen el, no identifiquen els seus animals de, de companyia i, d'altra banda, doncs, per a aquelles persones que els abandonen. Eh, d'altra banda, Àngel Viladegut també comentava en aquesta mateixa sintonia de Ràdio Palafrugell, que un dels temes importants i que ha de tenir en compte la gent que vulgui adoptar o que eh, vulgui tenir un gos és que aquest animal durarà al voltant d'uns 10 anys i que per tant és una responsabilitat que s'ha de mantenir al llarg d'un temps. La gent eh, tingui, eh, sub, que tingui molt clar que aquest gos durarà 10 o 12 anys, 14 i que tindrà que tindre'l tota la vida i que aquest gos té despeses econòmiques que aquest gos eh, doncs, ha, de fer, ha de formar part de la teva família mm. i si et separes o, o si tots els entrebans que ens anem trobant tots al llarg de la nostra vida, doncs eh, has de comptar que ell també hi serà. Mm -hmm. I t'has de, de fer responsable, no hi ha ningú que es tingui que fer responsable dels errors dels altres. Moment per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per parlar del Servei d'Estètica Oncològica Integral de la Fundació Oncolliga Girona, que ja està disponible a tota la demarcació gironina un any i mig després de la seva posada en marxa a Girona i Olot. El servei també s'ha pogut estendre a la resta d'hospitals comarcals gràcies als diners recaptats a les últimes dues edicions de l'OncoBike, la cursa solidària amb BTT, que se celebra l'octubre a la Vall de Llèmena. El Servei d'Estètica Oncològica Integral té com a finalitat prevenir i minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics tenen sobre la pell i les mucoses dels malalts, especialment de les dones. La toxicitat de la pell, les mucoses seques, la hipersensibilitat al sol, l'acné o la cuissó són alguns d'aquests efectes secundaris. Tots ells són transitoris però molts molestos i l'objectiu d'aquest servei és minimitzar-los per tal que el malalt guanyi qualitat de vida i benestar i de retruc millori també el seu estat anímic. El servei consta de sis sessions d'una hora de durada amb amb periodicitat mensual i totalment gratuïtes. En una primera fase el maig del 2018 el programa es va implementar a la Seu d'Oncolliga a Girona i a l'Hospital d'Olot i en el darrer trimestre del 2019 s'ha anat estenent també als hospitals de Palamós, Camp de Bànol, Blanes i Figueres. El programa va a càrrec de Núria Izquierdo, especialista en estètica oncològica que es desplaça fins als diferents centres sanitaris de manera periòdica en alguns casos un cop per setmana i en d'altres cada quinze dies. El Servei d'Estètica Oncològica Integral es finança amb els donatius recaptats per l'Oncobike, la cursa de BTT per equips que organitza amb la col·laboració del Club Ciclista Sant Gregori, l'Associació Singles de la Llémena i els ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Llémena. La cursa, recordem, va néixer l'any 2016 i en les dues primeres edicions els diners recollits es van destinar a reformar i actualitzar els dos pisos que s'utilitzen com a llarg residència per a malalts de càncer i familiars. Un cop complert aquest objectiu, es va decidir que l'OncoBike seria la font de finançament del nou servei d'estètica oncològica el 2018 s'hi van poder destinar 36.443 euros i en el passat 2019 50.088. Per poder gaudir d'aquest servei cal una entrevista prèvia amb un psicooncòleg d'OncoLiga que es pot concertar a través del telèfon 972 22 49 63 o bé per correu electrònic escrivint a fundació arroba a Palamós el servei es presta cada 15 dies els dijous de les 3 a les 8 de la tarda a l'Hospital de Palamós. Tornem ara cap a casa nostra i tancarem aquest informatiu amb dues informacions relacionades amb medi ambient, tot i que no tenen res a veure l'una amb l'altra. Començarem amb amb el fet que SOS Costa Brava impugna a l'Ajuntament de Palafrugell la llicència d'obres del nou auditori soterrat que la Fundació La Caixa està construint als Jardins de Cap Roig. L'advocat de l'entitat ecologista, Eduard de Ribot, explica que les obres ja han començat, i és que la llicència, recordem, es va atorgar el 13 de setembre del 2019, i que per molt que l'auditori sigui soterrat, la construcció d'aquest implica alterar la façana actual de l'edifici que figura que està produint protegida per ser un vecín, un bé cultural d'interès nacional i on es farà la recepció i l'accés a les noves instal·lacions. L'advocat insisteix que, a banda del vecín, l'espai està catalogat com a sòl especial no urbanitzable pel Pla Natura 2000, tant de pla de protecció, i aquí estan aprofitant per fer-hi una gran infraestructura expressa l'advocat. Entre els punts que els ecologistes argumenten perquè l'Ajuntament retiri la llicència a l'entitat indiquen que el consistori només ha resolt una de les al·legacions que van presentar al projecte que s'incompleix la normativa de protecció especial amb l'afectació a la façana del castell, que se supera el límit d'ampliació d'edificabilitat en sòl no urbanitzable, motiu pel qual requereixen un informe d'edificabilitat als serveis tècnics de l'Ajuntament, que no s'ha realitzat cap informe per part del patronat del castell, que en tota la seva existència s'ha reunit tan sols una vegada, així com la vulneració de les condicions i els requisits que la família Voevotsky, antiga propietari de l'espai, va manifestar en els escrits de cessió de la finca, entre d'altres, el deure de conservar els jardins, patis i espais que envolten l'immoble, apunta l'advocat Eduard de Ribot. Entre d'altres arguments esgrimeixen que no s'han estudiat alternatives d'emplaçament per al projecte i demanen al consistori que suspengui cautelarment les obres fins que no es resolgui la impugnació you know per evitar prejudicis a l'entorn del castell. A banda de l'auditori soterrat amb capacitat per a 200 persones, la Fundació també vol substituir els hivernacles on hi havia les plantes per replantar el jardí botànic per un edifici de dos nivells per allotjar visitants i el personal del nou projecte, un fet que segons Ribot no té ni cap ni peus perquè destrueix la idea original que és una hivernacle i això sembla un hotel. A més, de l'antiga pedrera que va subministrar les pedres per aixecar els murs del castell que hi ha a la finca, l'entitat bancària pretén construir-hi un equipament ambiental. Fons de la Fundació La Caixa apunten en el diari de Girona que s'està complint amb la normativa i que han fet el que els hi han demanat per ajustar-se als criteris, motiu pel qual fins ara ningú els ha aturat el projecte i les obres estan avançant. No tenen constància oficial de la impugnació de la llicència a hores d'ara. Nosaltres ens posarem en contacte en els propers dies amb l'Ajuntament de Palafrugell, amb l'alcalde per saber quina és la seva opinió tot i que en d'altres ocasions recordem ja ha manifestat que aquest auditori i aquest projecte ja es va modificar en el seu moment i que per tant la Fundació la Caixa ho té tot en regla I arribem al final d'aquest informatiu d'avui març 7 de gener i ho farem posant la mirada en la campanya al voltant de la nevada del març del 2010, que aquest proper mes de març farà 10 anys, i des de l'àrea de Medi Ambient doncs, us recordem que han engegat una campanya perquè la gent doncs, envia les seves fotografies i també doncs, han organitzat unes conferències que començaran en aquest cas el proper dijous 13 de febrer i que s'allargaran durant tot un mes al voltant de meteorologia i canvi climàtic. Ens ho va venir a explicar fa uns dies el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, Marc Heres. us deixem amb aquesta conversa que manteníem amb el regidor de Medi Ambient. Doncs ens acompanya avui en aquest matí per comentar eh, aquesta, aquesta campanya no? que fareu per recordar doncs, el que va passar ara fa... Bé, bueno, el, el març farà 10 anys. Farà 10 anys, sí. Volíem aprofitar aquesta efemèride amb números rodons, 10, per també eh, bueno, donar a conèixer... Eh,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 al final, un niqueta, podíem dir... Aigualit. Aigualit, sí, un sí. niqueta de, de, de mal reguls de boca. Eh? Totes les ponències, totes les activitats que s'han anat fent durant aquestes dues setmanes a Madrid, eh, carai, semblava que podíem eh, tenir una certa esperança, però després, qui ha de prendre les decisions, doncs finalment no s'han posat d'acord. Sí, amb aquestes uh, cimeres uh, les expectatives sempre són molt altes i ho han de ser-ho perquè realment fa falta que, que, que hi hagi voluntat de canvi, però llavors a la part final les conclusions i quan s'extreuen tots els compromisos és on te veus que, que les coses realment sembla que no s'ho creguin o que els interessos econòmics encara són els que defineixen el rumb de la nostra societat. I llavors, quan ens vulguem adonar a tots, que ja, per sort, el moviment juvenil i el mm -hmm. moviment social està despertant, i això és, és fantàstic, eh, ha de començar a empènyer i començar a posar en valor altres temes que no siguin tant els, els interessos econòmics. En aquest cas, des, de un, un, des dels ajuntaments, hi ha molt... O sigui, podeu fer gaire cosa? Si després des d'estaments més superiors Uh, doncs, uh, doncs uh, no s'acaben de posar d'acord uh, fins a quin punt podeu arribar vosaltres a incidir? Jo diré el que puc i la, la voluntat que tinc durant aquest mandat és, és de fer camp, de campanya de sensibilització és, és les eines que tenim és, ens, ens permeten de donar informació a la gent i que després amb això la gent pugui ser conscient de, de, de la realitat que vivim uh -huh. També tenim eines mm, a través de, de les ordenances. Podem intentar uh, revertir situacions, però aquestes són eines una miqueta més feixugues de treballar i intentarem també en aquest mandat doncs, anar-les actualitzant, també seguint el, la jerarquia administrativa, fins on ens deixin, per ser eh? també uh, pensant més en, en futur que no pas amb el dia a dia, en mm -hmm. aquest cas. També després ja el tema de sensibilitzar està molt bé, després d'un exemple també, no? intentar doncs, que ara com aquestes fases que s'estan fent a la piscina municipal, no? a l'exterior del complex de la piscina, aquest canvi d'aquesta caldera doncs, de gasoil per una de biomassa, que ja hi hagi experiències en altres indrets del municipi, com és el, el Torres i Jornama, i crec que també s'està instal·lant una altra, el, el, el, el Barcelona i Mates. I en un futur també ho està en procés en el Museu del Suro. Mm -hmm. uh, quan ho tinguem més definit també ho vindrem a explicar-ho, però també hi ha la, la intenció de cobrir el, el sostre del museu amb, amb plaques solars també per aprofitar un potencial que tenim, que són els sostres dels edificis municipals, però també llavors intentar-ho... Mm -hmm. uh, escampar amb, amb tots els sostres públics i privats que hi hagi que, que tenen un potencial per produir energia brutal. Uh -huh. uh, bé, marxar-te una miqueta del tema, també volíem tocar aquest, uh, aprofitant, eh, que, que, que tenim aquí que que doncs, ara s'atreu aquestes jornades sobre meteorologia i canvi climàtic a partir del mes de, de febrer. Eh, Explica'ns una miqueta eh, al voltant d'aquestes jornades com es desenvoluparan. Les jornades, doncs, com dèiem abans, eh, és, aprofitant l'efemèria dels 10 anys de la nevada... Eh tindrà protagonisme a la pròpia nevada en una, a, la primera, a la primera de les conferències i les altres doncs, donaran aquestes eines de coneixement, d'informació de quina és la realitat del canvi climàtic. Una més general, parlant del canvi climàtic en si mateix, què és, com ens afecta, Una altre tractant, tractant el tema dels, del paper que juguen els mars i els oceans en, en el clima terrestre, llavors un altre que és més des del punt de vista de l'afectació social Uh, geogràfica, de quina és l'exposició als riscos, la vulnerabilitat respecte al canvi climàtic uh -huh. l'última conferència serà tractar ja el tema més local de com, a, de com es preveu que siguin els efectes d'aquest de canvi a nivell de Costa Brava a nivell de Palafrugell si podem arribar a, aquest, a aquesta escala tan concreta de detall i llavors hi haurà una conferència, una jornada final, el 14 de març, que és un dissabte, que és la que se surt, diguéssim, una miqueta de la, de la pauta de les altres. que sí. Els altres són els dijous a dos quarts de vuit al Museu del Suro, a l'Auditori. I aquesta del 14 de març serà una jornada matinal amb una taula rodona i llavors una conferència de clausura que estem acabant de lligar, que volem portar alguna persona mediàtica. Sempre bé, al final, eh? que hi hagi algun nom visible, que, que sigui reconegut, ajuda, ajuda per... Per, doncs... per transmetre informació, mm -hmm. perquè la, que sigui, la voluntat de les jornades és donar informació, però que també arribi al màxim de gent possible. Mm -hmm. que la gent, si, si està interessada, per poc que vulgui, que tingui la facilitat de, de venir aquí i escoltar tot el que ens han d'explicar, que és, jo trobo que és molt interessant. Mm -hmm. doncs aquestes jornades que començaran el dia 13 de, de febrer i s'allargaran fins al 12 de, de març, cada dijous, com ens comentava en Marc, a dos quarts de vuit a l'auditori del Museu del Suro, ens has comentat doncs, les temàtiques. Eh, no hi haurà ningú conegut, no?, per el que ens has dit, que esteu, esteu intentant buscar alguna persona doncs, una miqueta més reconeguda per a l'última sessió, totes les persones que vindran en el seu camp són conegudes eh, ja a nivell local, ja a nivell per l'activitat acadèmica que desenvolupen i que, diguéssim, en l'entorn dels del temes que tractarem són gent coneguda. Eh, la del 14 de març, com que encara no la tinc, per tant, mm -hmm. confirmada, no, no, tampoc vull desvalar cap nom, eh, però posar compromís a ningú, mm -hmm. eh, sí que és una persona de renom mm -hmm. coneguda. Molt bé, doncs ja n'anirem donant més detalls. Avui, doncs, volem fer aquest recordatori i us ho en tant de temps Precisament perquè, eh, en paral·lel, en aquestes jornades amb meteorologia de meteorologia i canvi climàtic, doncs també hi ha altres activitats i la gent hi té un paper important, també. Exacte. De fet, el motiu principal de, de mm -hmm. fer això avui és per uh, fer una petita crida a la participació de tothom. Ja, el 8 de març del 2010 va ser un trasbals en aquell moment, però ara ja fa 10 anys ja ho podem recordar. És... Um... Bé, bueno, més o menys anecdòticament. El, el que volem fer, doncs, és, amb una de les activitats paral·leles a les jornades, és una exposició de fotografies i vídeos, també, si en, si en podem recollir. Per això, des de l'àrea de Medi Ambient hem habilitat una adreça de correu electrònic on la gent hi pugui fer arribar... Eh, d'entrada tot el material gràfic que pugui o vulgui eh, deixar-nos per poder fer aquesta exposició, eh? fotografies i vídeos. Mm -hmm. I també si ens vol explicar anècdotes, doncs també mirarem d'alguna manera d'incorporar-los a l'exposició. L'adreça de correu electrònic que hem habilitat eh, és bastant fàcil, és nevada2010, tot junt, arroba palafrugell nevada2010, palafrugell.cat. Una adreça de, de correu electrònic fàcil de recordar eh? i doncs, que des de l'àrea de Medi Ambient esperen rebre moltes imatges i també doncs, audiovisuals, vídeos per, per poder-los doncs, després eh, compartir. No sé si ja teniu el format com, en què ho fareu de moment és una exposició que s'habilitarà a, a, a, a la sala d'exposicions del mateix Museu del Suro, per tant també serà visitable no només els dies de que fem les conferències, sinó que serà dintre d'aquesta sèrie d'exposicions temporals que, que ens ofereix el Museu del Suro. Mm -hmm. uh, de fet, uh, la idea és inaugurar l'exposició el, el, el, el, de... el 8 de febrer. El 8 de febrer? El 8 de febrer, sí. Per donar llavors eh, continuïtat amb les jornades, mm -hmm. eh, ja estarà exposada eh, des, de la, des de la jornada inicial, des del dia 13, doncs com que la inaugurem el dia 8, mm -hmm. que és un dissabte, Uh, serà el tret de sortida de tota aquesta sèrie d'activitats en torn a la nevada i llavors en el tema del canvi climàtic Perfecte Marc, doncs uh, ja ho sabeu tots aquells que tingueu algun record de, de, del que va passar doncs, el març del 2010 el 8 de març del 2010 doncs ja ho podeu uh, compartir a través de nevada 2010@palafrugell.cat en aquesta adreça electrònica per tal doncs, que després aquestes imatges puguin estar en el record de, de tots els palafrugellens i palafrugellens i tot aquell uh, persones que visitin doncs la nostra vila aquel durant aquestes dates i que per tant, doncs puguin di hosttres. ens doncs mira com va quedar palafruellll per no, perquè poder era molta gent o gent més aviat jove, no, no acaba de recordar del tot no? sí que recordo hòstia, sí que va nevar molt no? aquell dia, eh, va marxar de l'escola però eh, clar, si tenen ara 15 eh, 17, 18 anys potser no se'n recorden tant, per tant serà també un bon moment Jo me'n recordo de la nevada dels mitjans dels 80 85-86, que tenia això 6-7 anys per tant, tinc un bac record d'un bon tou de neu al cant d'en suposo que d'alguna manera o altra tothom hi té... Uh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 doncs uh, serà curiós de, de, de saber, ho anirem recordant nosaltres, que ara queden dos mesos i ara venen uns dies que uh, la gent doncs segurament s'oblidarà moltes coses i per tant després de, de festes ho tornem a recordar Perfecte. i fins al febrer doncs ho anirem uh, també doncs, fer memòria a tots els audients de, de Radio Palà Frigell i Marc, ens has comentat, aquesta sigui l'activitat la, la, en paral·lel en aquestes jornades doncs com de més de pes, no? però també teniu un altre de moment de confirmada i crec que esteu treballant d'altres uh, activitats Sí, uh, en tenim una altra de confirmada però precisament no recordo el dia que serà mm. és uh, una hora del compte a la biblioteca, sigui per tant destinada al públic més petit de la casa uh, una hora del compte que ja és en el calendari habitual que fa la biblioteca però la temàtica ja doncs, girarà entorn al tema de clima, meteo sostenibilitat bueno, perquè tot que di més rodó dintre del, de la de l'argumentatiu de les jornades. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, també anirem repassant aquestes activitats que es puguin anar, anar sorgint al voltant d'aquestes doncs, jornades que s'inicien el 13 de, de febrer i doncs, tancaran el dia 14, amb aquesta jornada final, eh, amb una taula rodona i amb una conferència. Eh, Marc, anirem parlant, eh, perquè és un tema doncs, del qual encara queden uns quants dies i per tant s'ha d'anar fent memòria a, a la gent eh, nosaltres doncs eh, recordem per última vegada que tots aquells eh, que ens estigueu escoltant eh, doncs podeu compartir les vostres imatges els vostres vídeos sobre aquell dia el 8 de març del 2010 sobre aquella nevada a l'adreça electrònica nevada2010 arroba palafrugell.cat moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I amb aquesta conversa que us hem recuperat avui en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, us recordem per última vegada que si teniu qualsevol imatge al voltant d'aquesta nevada del 2010, del març del 2010, doncs podeu enviar les vostres fotografies a l'adreça electrònica que des de l'àrea de Medi Ambient han activat per a l'ocasió, que és nevada2010 amb números, arroba us recordem, eh? l'adreça és nevada2010 arroba I amb aquesta conversa al voltant d'aquesta campanya de medi ambient, de climatologia, que s'engegarà el proper dia 13 de febrer i que s'allargarà doncs, durant un mes per recordar el que va suposar la nevada del 2010 i també doncs, per fer una miqueta de, de, de sensibilització, de conscienciació al voltant de la meteorologia. Hem arribat al final d'aquest informatiu